Och det känns alltid lite, lite bökigt. Så. Trevligt. Jag förstår att en del av er är här för barnvälsignelse, andra är här för att ni brukar vara här. Och... En del av, är väl här för att ni måste vara här. Kanske Vi har några gymnasieelever på besök. Så, men det, ni är extra välkomna hit. Jag, det är bättre att ta anteckningarna här. Det blir lättare att säga rätt saker. då. Vi är mitt i en serie här i korskyrkan som, som grundar sig på Bergspredikan. Där Jesus undervisar sina lärjungar så här. För några veckor sedan när jag predikade senast så så predikade jag om att att ha en rättfärdighet som är större än fariséernas. Och det jag ska tala om idag är lite grann en, bara en, en kort förlängning, en, en del två. Vi ska ju hinna med nattårsfirande och så där idag så att det blir ingen jättelång predikan idag men, men det, det blir en, en en liten återkoppling till det vi pratade om för två veckor sedan och så kanske en liten fördjupning så här. Där vi ska prata om, om det här, vad det innebär att vara rättfärdig. Att ha det rätt ställt med Gud, så där När vi kom fram till förra gången, vi hade en liten sån här handuppräckning och de, de fick, den fick räcka upp handen som aldrig hade stulit någonting. Det var ingen som räckte upp handen. Så vi insåg att vi är en församling full av tjuvar och banditer. Eller <går> vad man ska säga. Alltså vi, om man pratar om lagen, om man pratar om den här moraliska nivån som vi vill nå upp till så, så klarar vi inte av det på egen hand. Kom vi, fram till. vi klarar av en del och vi klarar av det ibland, men, men vi, vi når inte upp till... Till Guds standard på egen hand. Så talade vi om, om, om det Gud ger oss genom tron rättfärdigheten som en gåva. Som vi kan ta emot. Så att vi genom det Jesus har gjort för oss på korset kan, kan ta emot den här gåvan. Få det här egenskapen i oss som man kanske kallar för rättfärdighet. Som gör att vi kan möta de här olika sakerna i livet. Inte i egen kraft utan med Guds kraft. Där kommer jag tillbaka till. Som ni förstår så har liksom våra, mitt liv, vårt liv har ändrats lite grann de senaste fem veckorna när vi har fått en ny familjemedlem Det är ju spännande att ta emot en, en ny människa som man inte känner Egentligen utan, utan startsträcka utan hon landar hos oss vi visste inte så mycket om henne så jag har liksom tagit tid att lära känna och förstå hur hon fungerar. och Hon har förstås också behövt ta tid och lära sig att förstå hur vi fungerar och hur rutinerna i vår familj fungerar. Så att det är väldigt mycket <coughs> nej, det är väldigt mycket så här gör man, det är väldigt mycket eh, så här gör man inte. <laughs> och Kommer man då hit i kyrkan så är det ju alla de här sakerna också som man måste lära sig. När man får sjunga när man inte får sjunga när man får prata när man inte får prata och en mängd sådana här saker. Då. Så, som inte är så lätt att bara snappa upp för en, en sjuåring. Så här. Det kanske inte är så lätt för oss att snappa upp för oss som är äldre alltid heller. Det här tillsammans med att jag haft jättemycket att göra på mitt jobb och sen hade en väldigt viktig här förra, förra helgen när vi jobbade eller startade något som heter M4 alltså en, en ledarträning för församlingsplanteringsteam. Jag orkar inte förklara vad det är just nu, men, men det var viktigt i alla fall. Och vi gjorde det tillsammans tre samfund i Uppsala. Och det var jag som skulle hålla ihop alltihop, så det var ganska pressat in och så där. Det gjorde att när jag kom hem ifrån det så blev jag så grymt trött. Nån som har känt sig trött någon gång? Man, man, jag kom här och så skulle Martin Ren skulle predika, och jag satt på första bänken och för, försökte se så intresserad ut som, som det bara gick. Men, men efter tre minuter så, så var jag helt lost för att det, var, alltså det, det gick som inte att få in någon mer i skallen. Så här. Och det, jag har gått med den där känslan i, i veckan. Det, det här med trötthet är ju något som är intressant, jag tror att vi möter det lite då och då. Att man, man blir trött. och Det som händer när man blir trött är ju att, att man reagerar annorlunda än man gör när man är pigg. Man kan ju jämföra hur man känner sig på kvällen och hur man känner sig på morgonen när man har sovit en god natt. Alltså man, man reagerar lite annorlunda. Om man nu tittar på tålamodet är kortare. Man blir lättare arg, när man är, i alla fall jag, när man är trött. Man, blir, man, man faller lättare för vissa frästelser när man är trött. Alltså de här områdena i ens liv där man då eh, kämpar med olika saker som, som inte riktigt eh, ja, är i linje med vad, vad lagen säger om man nu ska hänvisa till det. Då, eller i linje med tio guds bud. Alltså då, då faller man lättare för de frästelserna. Och så är det en mängd andra, andra sådana här saker. Och Det blir ofta lätt en, en ond, ond cirkel då. Jag tror att man kan reagera på, på trötthet, alltså trötthet är ju ingen synd i sig. Alltså det är ingen, det är ingen synd att vara trött. Det är inget fel att vara trött, Så alltså, det kan ju vara orsaker och omständigheter som gör att man blir trött. Livets press som på något sätt läggs på en. Men det är ju vad man gör när man blir trött som, som, som är viktigt då. Och jag har märkt, när tröttheten leder till att jag faller för någon av de här frestelserna. Jag har ju fått jobba väldigt mycket med det här med ilska till exempel. Jag kommer att prata om det nästa söndag. Det blir någon form av predikan om anger management, eller vad man ska kalla det. det är någon tv-serie som jag inte har sett, men en del av er kanske har sett den. Men det, det, det, vad säger Jesus om, om om ilska. Det blir nästa söndag. Men, men det grundar sig på det jag ska säga nu. Och. <hör> Låt oss säga då att jag är trött. Och så blir jag arg. Och så skäller jag på. Barnen. <hör> och så skäller jag på theres. Och så kanske jag skäller på någon annan. Eller gör någonting som jag inte egentligen borde ha gjort. I min ilska. Så, så, må jag, så må jag ju ännu sämre än tidigare. Och Vad gör jag av det där? Alltså, nu, har jag, nu är det här inget exempel, för jag har faktiskt inte blivit arg i någon större utsträckning den här veckan. Men, men, men Det som händer, är att vi, alltså, det är två reaktioner på våran synd, det, det är två reaktioner som finns i oss när vi när vi faller, när vi inte lyckas leva upp till den här nivån som Bibeln pratar om eller, eller som det vi skulle vilja göra den ena reaktionen, det är den vi pratade om, om den jag pratade om förra gången det är det fariseerna gör alltså man man håller god min och så pressar man på i egen kraft och försöker att se till att det ska bli bra alltså man, det kan ju vara så att man trycker ner Känslorna, man trycker ner ilskan eller man trycker undan problemet. Och så tar man i ännu mer själv. För att på något sätt hålla det här ifrån sig. Och så tar man på sig finchortan, kanske slips som man använder sånt. Och så försöker man att se ut som att låtsas som att det regnar, alltså att ingenting har hänt. Och så jobbar man på på det sättet. Alltså ett, ett religiöst, lagiskt beteende. Där jag på något sätt tving, försöker tvinga mig själv att, att göra det som är rätt och riktigt. Jag pressar på ännu mer och jag kan väl säga att jag är egentligen är jag lagd åt det hållet. Alltså jag, när, när livet blir tungt eller när jag gör något som, som, som blir fel så, så alltså min tendens är att bara försöka ännu mer. Så jag är nog den typen som, som bara liksom tänker, det, det går att pressa sig igenom, det går att klara av det här. Jag tar i lite till, jag försöker ännu lite mer och, och så här. Och jag, jag har insett att ibland kan det vara en bra egenskap på vissa områden. Men just när det handlar om min, min gudsrelation, när det handlar om att hålla frestelsen och synden under kontroll. Så är det inget bra, för jag klarar inte av det själv. Det blir bara värre. Vad man ska säga. Och det, det kan jag ha med ilskan att göra, eller det kan ha med, med vad ska man säga, det, det budord som, som jag har svårast med att, att leva upp till, det är tänk på vilodagen så att du helgar den. Där syndar jag både nu och då, måste jag säga. Och det, och det erkänner jag, och det är någonting som jag försöker eh, lära mig, att vila i Gud en dag i veckan. Och släppa saker och ting och inte bara pressa på i egen kraft. Den andra reaktionen istället för att pressa på, det är en som, som jag tror är lika vanlig. Och det är att, att man drar sig undan. Så istället för att låtsas som att allting är bra och liksom bara pressa på i egen kraft så, så drar man sig undan. Man drar sig undan Gud. Man tänker eländes också, nu misslyckades jag igen. Så lägger man Bibeln i garderoben och stänger dörren. Och så... Gå inte brumma. Här, Nej Inte jag tror jag Ja i alla fall Ska jag ta en annan myckel? Ja. Bibeln i garderoben Glöm försöker att Glömma det som har varit men jag, jag skäms också så att jag Drar mig undan Gud Jag vet att jag har gjort fel Jag vet att jag lever inte upp till, till normen Jag vet att jag kanske också har utitat någon människa som jag inte borde ha gjort Jag vet att jag har gjort något Så drar jag med något fel Något som inte är bra Och så skäms jag Och så drar jag mig undan Både Gud i min personliga gemenskap med honom Men, men också från de kristna vännerna från församlingen. Och så drar man undan i ensamhet. Och det är en, en väldigt vanlig resa. En del människor kommer till den punkten där man. Efter några veckor så, så kan man resa sig upp igen. Och, och komma tillbaks. Och kliver in igen. Andra drar sig undan. Så kommer man bara längre och längre bort. Och så har man lämnat både tron och den kristna gemenskapen. Jag tror att vi alla känner någon eller några människor som, som har råkat ut för det. Alltså att man, man, man släpper taget, man ger upp. Antingen pressa på för att på något sätt försöka hålla god min. Det finns en, en del i det också som, som handlar om att försöka so, alltså zona sin synd på, på egen hand. Alltså, ja men okej, nu misslyckas Nu måste jag läsa tio kapitel i Bibeln Så kanske Gud uppskattar mig bättre eller Det finns den sidan Och så finns det den här som drar sig undan men, men det Bibeln pratar om Det är det vi ska tala om här idag Och det är det här med rättfärdighet Att kunna leva i rättfärdigheten Och rättfärdighet, begreppet det talade jag lite grann om förra gången. Så alltså det ordet rättfärdighet på svenska. Det finns ju andra ord som liknar det. Till exempelvis rättvisa. Och det, det är ur samma. Eller, eller att, att ha rätt. Eller att vara rätt. Alltså tänk att vara rätt jämt. På rätt plats och göra rätt sak Och, och säga rätt saker och... och har rätt. <laughs> Också. Riktigt rätt. Det, det är ungefär det det betyder. Och det här är ju då en tankegång som finns. Både i Bibeln. Både i Nya och Gamla testamentet. Men som även de här antika filosoferna. Under. Före och efter Jesu tid. Jobbade mycket med det här begreppet. Rättfärdighet. Rättvisa. Att ha rätt. Att vara en människa som är god och alltid gör rätt. Hur blir man en sån? Hur gör man? Och eh, den bästa eh, förklaringen som, som jag har hört på det här begreppet det är, att, det är att ha det rätt ställt med Gud. Att vara rättfärdig, att man har rätt ställt med Gud. Eh, man kan ju jag frågar ibland människor liksom om deras tro eller hur de har det med Gud och man får lite olika svar. En del säger att man har det inte så bra med Gud och Andra tycker att de har det bra. En del tror på allt och en del tror på en del och en del Tror inte alls och en del tror men, men Tror ändå inte på allt. Vi pratade om det på hemgruppen i, i veckan här att man man, man man tror ju på Gud men man om man vill tro men sen så hör man saker som händer eller läser saker i bibeln så tänker man det här går inte att tro på. <laughs> för det är lite liksom för stort eller för svårt eller för eh, det, det känns så, så långt ifrån mitt tänkande så här. Vi ska komma tillbaks till det. Men att tro på Gud, att ha det rätt ställt med honom, att att kunna få vara en rättfärdig person en nyckel också för att kunna fortsätta och det, det är faktiskt det är då som är en nyckel att kunna hantera synd, frästelser, trötthet och kunna välja rätt istället för att pressa på eller dra sig undan så kan jag välja att komma tillbaks till Gud och till det han har gjort för mig då vill jag läsa från romabrevet 3 och 21-24 till 24. Där det står så här. Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad. En som lagen och profeterna vittnar om. Lagen det är alltså Mose, Lag och Tio Guds bud i det här och, och så vidare. Profeterna det är de skrifterna i Gamla testamentet, Jesaja och Jeremia och gänget. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus. För alla som tror. Till här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd. Därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Honom, nej vi kan stanna där. För att Jesus Kristus, Kristus Jesus har friköpt dem. Så vill jag läsa vers 31. Sätter vi då lagen ur kraft inom tron. Nej, inte alls. Vi upprätthåller lagen genom tro. Rättfärdighet. Att ha det rätt ställt med Gud genom tro. När man pratar om tro så är det viktigt att förstå vad man menar här. Alltså man, man, en del som, som, som funderar på, på att tro på Gud, de, de tror att man måste... Eh, tror på Gud på det sättet att man håller med om allting som står i Bibeln och, och så sätter man likhetstecken med det med att då måste jag förstå allting som står i Bibeln också och, och då inser man ganska snabbt att, att det är ganska ganska svårt i så fall att tro på Gud det skulle vara omöjligt för Kristina att tro på Gud i sådana fall för hon kan ju för det första inte läsa det skulle vara väldigt svårt för mig att tro på Gud som, som inte förstår allting som står i Bibeln. Det kan jag erkänna. Jag förstår en del. Men det handlar inte om min förståelse. Det handlar inte om att jag liksom kan ta till mig allting och, och omfatta det. liksom så här. Utan när, när Paulus och med, med flera skriver om rättfärdighet genom tro. Så är det tro- som, som, som verb, som, som egenskap att, att tro på, att lita på, att luta sig mot eller att bygga sitt liv på. Jag litar på Theres. Jag kan inte säga att jag förstår henne helt och fullt fortfarande efter 20 år. Jag förstår mer nu än för 20 år sedan. Hon förstår mer om mig än för 20 år sedan men det händer att vi missförstår varandra fortfarande. Hon tror inte på allt jag gör. Eller hon förstår inte allt jag gör och säger och tänker eller tycker att allt är bra som jag gör men hon litar på mig. Jag tycker inte allt hon gör och allt hon säger är bra och jag är inte helt säker på att jag förstår allting men jag litar på henne. Och det är lite skilda saker. Men i... I svenskan så använder vi tro både som att eh, tro på tro på i bemärkelsen att förstå och att hålla med om. Och tro på att lita på. Bibeln pratar om att eh, tala mycket mer om tron på det sättet att vi litar på. Att vi lutar oss mot Gud. Att vi... Ja, sätter våran tillit och förtröstan till honom Och det, det är ju skönt Och det är därför Jesus också kan säga låt barnen komma till mig Den som inte tar emot Guds rike som ett barn Han kommer inte dit Barn är väl de som visar mest tillit Kristina alltså känner inte mig jättemycket egentligen om du frågar henne så vet hon inte vad jag jobbar med. Eller jag tror inte hon vet vad jag heter i efternamn heller ens. Hon har nog inte lärt sig det än. Men hon litar på mig ganska mycket redan. Så tro, tillit kan man bygga utan att ha all kunskap och veta allting. Så rättfärdighet genom tro. Att ha det ställt med Gud- Genom att lita på honom. Som ett barn litar på sina föräldrar. Rättfärdighet enligt den här texten är också en, en gåva som vi tar emot. Så det är ingenting som vi ska förtjäna. Som vi kan jobba oss till. Genom att läsa ett visst antal bibelverser. Och be ett visst antal böner, Eller gå i kyrkan ett visst antal gånger. Eller göra så si och så. Utan det är att sätta våran tillit. Till Jesus, till vad han har gjort för oss på korset. Då kan vi ha det rätt ställt med Gud. Då kan vi vara den här goda personen. Rättfärdighet enligt de här verserna är också att vara friköpt. Från synden. Att Jesus har betalat priset för våran synd. När jag syndar, när jag bryter mot budet om vilodagen- så inser jag det igen för 500 någonting gången de senaste tio åren eller något liknande så, så, så får jag fortfarande be om förlåtelse. Och Jesus har betalat priset för den synden så kan jag få förlåtelse. Så behöver jag inte pressa på. Så behöver jag inte dra mig undan utan jag kan komma tillbaka till Gud igen. För Jesus som har redan friköpt mig, han har betalat priset för, för min synd. Eller om jag blir arg gäller ju samma sak. Jag är friköpt, jag är förlåten. Jag har det rätt ställt med Gud, inte på grund av vad jag har gjort, utan för att jag litar på vad Jesus har gjort för mig på korset. Det innebär också att synden är redan zonad. Så jag behöver inte straffa mig själv eller pressa på, utan om jag har det rätt ställt med Gud så har Jesus redan han har betalat priset. Han har redan zonat min synd. Så, så när jag gör fel så kan jag komma till Gud och så kan jag be om förlåtelse. Förlåt res mig upp igen det är ungefär som ett barn som ramlar så tar man det i handen och så ställer man upp det, igen, så borstar man av det. så får du försöka en gång till och efter några år så kan de gå själv och gå runt vattenpölarna och, och ja så vidare att vara rättfärdig att ha det rätt ha det ställt med Gud ger mig också kraft att göra det som är rätt Nästa gång. När jag inser att det handlar inte om min egen kraft. Det handlar inte om min, min egen förmåga. Utan det handlar om, om, om Gud. Det handlar om Jesus. Och, och hans liv i mig. Hans rättfärdighet i mig. för Det är, Gud, det är bara Gud som är rättfärdig. Egentligen. Men, men vi kan få vara rättfärdiga. Vi kan få ha det ställt med honom. Och när vi har det ställt med honom så är ju alla hans resurser också påkopplade på mig. Att kunna göra det som är rätt. Att kunna få kraft när tröttheten väller över mig. Och då vet ju jag att det är inte att jag pressar på. Så om jag är jättetrött så gud älskar mig lika mycket om jag liksom bara hänger med i tre meningar i början av predikan och så är helt borta. För att jag är trött. Så älskar Gud mig lika mycket ändå. Men jag har det lika rätt ställt med Gud då. Om jag tappar tålamodet. Med, med något av mina barn. Det är inte bara Kristina som kan göra att jag tappar tålamodet ibland. Så... Jag pekar på dig. Nej, jag inte. Nej, det... Det händer lite nu och då. Det kanske säger mer om mig än om barnen. Så, så vet jag att okay, jag räcker inte till. Men nästa gång så kan jag återigen koppla på Gud. För jag vet att jag har det rätt ställt med honom. Den relationen med Gud är inte beroende på hur jag lyckas här. Men, men hur jag lyckas här beror väldigt mycket på hur jag har ställt med, med Gud. I den här riktningen. Så att, ha det, att, att veta att jag är rättfärdig. Att veta att jag är Guds barn. Att veta att jag har rätt ställt med Gud. Genom att jag litar på honom. Gör också att jag kan mycket lättare eh, möta eh, de här frestelserna som jag kommer till. Jag kan mycket lättare hantera tröttheten. För då vet jag nu är jag trött. Då vet jag också att då kommer de här frästelserna på olika sätt i mitt liv. Och att, att då liksom i förväg också kunna luta sig mot Gud. Att vila i honom. Sätta min tillit till, till honom. Till hans kärlek, till hans kraft, till hans tålamod. Till hans kärlek. Och koppla på det och vila i den relationen. Gör att jag väldigt mycket lättare också kan, kan möta de här andra sakerna saker som reta mig så kan jag liksom skicka det vidare <gör> direkt till Gud billigt. eller när jag känner att det kommer så kan jag om Gud jag har det rätt ställt med dig jag är rättfärdig och framförallt när jag då ändå också faller så kan jag resa mig upp igen för jag vet att han är min far jag vet att när jag tror på honom så, så kan jag på hjälp och kraft och nåd genom att jag har det rätt ställt med honom. Tack vare vad Jesus har gjort för oss på korset. Så jag behöver inte dra mig undan. Rättfärdigheten, det Jesus har gett oss, den gåvan som han räcker oss, gör att vi har det rätt ställt med Gud. Kan ha det ställt med honom. Och det är grunden för, för gemenskapen med Gud. Vad Jesus har gjort. Att jag sätter min tillit på att han har frisöpt mig och förlåtit mig. Att han har gjort mig rättfärdig. Och då kan jag också få den kraft som jag behöver för att. Ta mig igenom de. frestelser och utmaningar som kommer. Så jag vill återigen påminna Om. Påminna dig om att ta emot den här gåvan. Jag kommer att fira natt om en stund. Och det är ett utmärkt tillfälle att komma ihåg vad Jesus har gjort för oss på korset. Att ta emot gåvan som han räcker oss. Det eviga livets gåva. Ta emot frälsningen. Ta emot friheten. Ta emot den här relationen med Gud som finns. För oss allihop. Även om jag inte förstår allting så kan jag sätta min tillit till... Det var Jesus har gjort för mig på korset. Det är kanske några av er som, som känner igen mig i det här: ja, men Jag pressar på. Nu har jag misslyckats, men jag håller minen och jag pressar på. Men jag tror att det är viktigt att, att uh, ge bort den här pre pressen att prestera. Att lämna tillbaka det till Gud. Så ja, Gud, här här får du min prestations ångest jag ger den till dig tack för att jag får vara ditt barn det kanske är någon också som, som är här men, men känner att ja, men jag, jag, har, jag har lagt bibeln i garderoben jag har dragit mig undan gemenskapen jag kommer ändå för att, för att lyssna men, men alltså det, det har blivit ett gap en distans till Gud den distansen är väldigt lätt att hoppa över, att komma över och komma tillbaks genom att helt enkelt säga Jesus här är jag förlåt att jag har lämnat dig en stund nu vill jag komma igen för då är han där han är mycket mer trofast än vad vi är och han finns alltid där för oss kanske också känner människor som som har dragit sig undan och det är jätteviktigt att vi inte lägger liksom något fördömande börda på dem utan att, att man kan hjälpa dem tillbaka till Gud och förstå att men de, du kan få det rätt ställt med Gud igen, du kan få det rätt ställt med församlingen igen. För det är ju faktiskt så att vi i församlingen här, så vi är kristna, vi är en församling. Inte på grund av att vi är bra eller snygga eller. Speciellt religiösa på något sätt Utan det är ju Det står här att de står som rättfärdiga Utan att ha förtjänat det Det är faktiskt så att ingen av oss Förtjänar Att vara kristen Det är ingen av oss som förtjänar Att ha, ha, ha det rättställt med Gud Det är ingen av oss som har förtjänat Att vara De goda och fila människor som vi är Utan vi är det på grund av Vad Jesus har gjort för oss på korset det måste vi ha med oss. Att det är hans gåva, det är hans segel, det är hans liv. Om vi kan vara en gemenskap där vi kan eh, leva i det medvetandet. Att vi är de vi är. Utan att ha förtjänat det. Det är bara nåd som, som, som gör att vi är de vi är. Det är genom Guds rättfärdighet, genom Guds nåd som vi kan eh, utstråla Guds kärlek och liv och välsignelse. Och, och allting då. Tålamod. Om vi förstår det Om vi lever i det så har vi verkligen någonting att, att ge till människor För, för, för då blir ju, Gud då blir Jesus Det absolut viktigaste som vi har som vi kan ge till någon annan Det blir liksom inte ja men kom igen nu skärp det lite och bli religiös som oss så här. Knäpp knappen och så ser du lite stram och from ut så, så blir allting bra alltså det är inte så Utan jag är den jag är för att, för, att, för att Gud har gjort något i mitt liv. För att Jesus har, har skänkt mig den här rättfärdigheten. Det jag har gjort, det jag kan berömma mig av, om man kan berömma sig av något, är att jag har tagit emot honom. Att jag har öppnat. Och det kan vi allihop göra, det kan ett barn göra och det kan du göra. Att öppna ditt liv för Gud och sätta din tillit och förtröstan till honom. Jesus, vi vill tacka dig för din rättfärdighet, vi vill tacka dig för din gåva, vi vill tacka dig för ditt liv. Vi ber att du under avslutningen av den här gudstjänsten i nattvarsfirandet ska fylla på med det vi behöver. Tack för att vägen till ditt kors är öppen för oss. Tack för att vi får öppna oss för dig. Tack för att vi får gå på vägen till korset. Tack för att vi får ta emot vad du har gjort för oss där. Tack för att du, du vill ha det rätt ställt med oss. Du vill att vi ska ha det rätt ställt med dig. Ge oss mod att släppa våran prestationsångest. Ge oss mod att inte hålla oss undan och skämmas utan ge oss mod att komma tillbaka till dig och leva nära dig i Jesu namn. Amen.